Розділ 4. Марка тіпала всю дорогу до школи. У роті стояв гіркий присмак, наче слова, що так невчасно зірвали з язика за сніданком, були вимащені гірчицею з димедролом. Сльози олов'яною поволокою застилали очі. Він не плакав, ні, почувався радше розгубленим, однак предмети у полі зору поставали розмазаними, ніби в тумані. Уже на шкільному ганку хлопець згадав, що першого уроку немає, і здрихнувся від спалаху роздратування, короткого, мов би, виблиск металу, і водночас достатньо сильного, щоб усвідомити, що нічого подібного раніше не відчував. Тепер доведеться не віддетинятись аж годину. Втім, злість швидко минула. На кілька секунд він застиг у нерішучості. Від думки про те, щоб піти додому, під серцем засмоктало. Потім, склавши руки на грудях, розвернувся спиною до школи, і тоді зауважив, усі, хто піднімався ганком, кидали на нього скоса насторожені погляди і старанно обходили стороною. Це було особливо помітно, бо Марк стовбичив за крок від дверей. І ще гірше, за сторожкі погляди дошкуляло перешіптування. Попід будівлею 15-ї школи і збоку Пластової, і збоку Пушкіна вишикувалося два десятки машин. До входу неперервним потоком стікалися учні, проте звуки затихали. Вичахалися під ганком, як, мов, їх глушили невидимим силовим полем. До Марка долітав лише жовчний шепіт, із якого було годі вирізнити слово. Хлопець нервовим жестом поправив окуляри і почав дивитись поверх голів. Зачепившись поглядом за ватагу семикласників, які, штовхаючись і ригучи, перетинали перехрестя, проте вони затихли, ще не побачили, що Марк на них дивиться». Зрештою, Марк спустився зі шкільного гангу та зайшов за клумбу, краєм ока спостерігаючи, як його проваджають очима. Зупинився, все ще не знаючи, як бути. У животі бурчало, він не стиг поїсти. Ступні помалу пробирало холодом. До школи від їхнього будинку менш як 500 метрів. Тож Яна, коли не було дощу, дозволяла Маркові піти на уроки в кедах. Зателенька в дзвінок. Двоє десятикласників неквапливою ходою клигали до школи. За перехрестям один озирнувся, тиснув пальцем у Марка та щось проказав. Другий повернув голову і скривився, чи то презирливо, чи то з відразою. Марк провів понурим поглядом обох, аж поки вони не зникли за дверима. А тоді відчув, як у грудях розростається пекуча образа і якась безформна, несфокусована злість. «Він злостився ні на кого, та водночас на всіх!» Арсен мав рацію. У новій школі, в якій за півроку Марк так і не зміг освоїтись, хлопцю важливо було почуватися прийнятим, не залишатися на узбіччі. Натомість упродовж останніх місяців Марка, по суті, перестали помічати. Спочатку, ще у вересні, хлопці зустрілись з торожкою цікавістю, як, зрештою, і будь-якого новачка. Проте цікавість доволі швидко згасла». Невдовзі Марка почали штрикати насмішками, промацуючи поріг чутливості, з'ясовуючи, як далеко новачок дасть їм змогу зайти. Втім, знущання завмерли, по суті, в зародку. На початку жовтня раптом стало зрозуміло, що невисокий, круглолиций новачок розумніший не лише за решту учнів 8А, але і за окремих учителів. І замість підлабузнюватись, завжди намагається учителям опонувати». Що особливо здивувало маркових однокласників і що ймовірно, остаточно вберегло його від скувань, хлопець навчався майже не докладаючи зусиль. Марк Грозан не був зубрилкою, радше навпаки, через дивовижну здатність засвоювати все на льоту, він практично не вчив. Для підготовки до контрольної йому достатньо було б прогорнути кілька сторінок у підручнику на перерві перед уроком. Зіграло роль також і те, що хлопець завжди радо давав списувати. Ще одна причина появи довкола Марка захисного бар'єру стосувалась його батька. Або, якщо говорити більш точно, зарплатні його батька. Одним із завочів 15-ї школи працювала Марина Езерська. Її дочка Леся була старостою 8-го А. Наприкінці червня 15-го молодший Маринин брат, 27-річний Олексій Яцик, влаштувався бухгалтером у Рівненському офісі затишної кімнати. Бухгалтером Яцик виявився нікудишнім. то через місяць його вигнали. Та все ж він устиг дещо дізнатись та розповів сестрі, що Віктор Грозан, його бос, за перший місяць літа отримав 36 тисяч зарплатні. І це без преміальних. Невдовзі про це було відомо Лесі, а від Лесі – в сьому восьмому А. Ніхто із класу не міг збагнути, що такого може робити людина в рівному, звичайна людина із плоті та крові, не програміст і не бандит, щоб заробляти 36 тисяч гривень на місяць. Таким чином, частина таємничої Вікторової аури ніби передалась його синові, а відтоді Марка Грозана не займали, згадуючи про новачка лише під час контрольних робіт. За невеликим винятком, поза минулої середи 17 лютого на якийсь час про Марка заговорила вся школа. Це сталося після раптової смерті десятикласника Тохи Шпакевича. Сьомим уроком цієї середи була фізкультура. Марк чергував, тому затримався, наводячи лад у кабінеті географії, та прийшов до роздягальні останнім. Його це влаштовувало. Він соромився своїх стегон і живота, тож за можливості волів перевдягатися наодинці. Єдиним, кого хлопець побачив у роздягальні, був Тохаш Пакевич із 10Б. У 10Б сьомим уроком також стояла фізкультура. Марк прослизнув повз старшокласника, крадькома розглядаючи його. Гострий борлак, худі, ребристі груди, кисляві руки, оплетені, не мов мотузками, товстими венами. Високий, як жердина, Тоха впродовж двох останніх років грав на позиції атакувального захисника у шкільній баскетбольній команді. Тоха Шпакевич, чи не єдиний із спортсменів-старшокласників, не кошмарив за першої ліпшої нагоди хлопців із молодших класів. Тож Марк почувався відносно розслабленим. «Привіт, малий!» – кинув із лави Тоха. «Привіт!» – відповів Марк. «Як справи?» «Добре». Тоха закінчував перевдягатись. Марк пройшов до вільного вішака, без поспіху витягнув із наплічника спортивні штани та футболку. Сів на лаву, почав розв'язувати шнурівки. За кілька метрів від нього Тоха Шпакевич також присів, схилившись над кросівкою. Марк не квапився стягувати джинси, чекаючи, поки Тоха підніметься та вийде із роздягальні. Проте старшокласник завмер і не вирушився. Марк виждав кілька секунд, а тоді обережно з-під лоба зиркнув на Шпакевича. Побачив в кисті рук, які химерно вивернувшись лежали на підлозі, після чого відверто вирячився. Тоха застиг, налігши тулубом на ногу та звісивши руки вздовж гомілки. Вкрита каштановими кучерями голова безсило прихилилась до коліна. Здавалося, хлопець заснув, зав'язуючи шнурівки на правій кросівці. Маркове серце вкрилося кригою. Ей, ти чого? Ніякої реакції. Хлопець підвівся, підступив до лави. На якій скочившись у химерній позі, закляк старшокласник і схилився над ним. Тоха. Тієї миті Марк подумав, що ніколи раніше не звертався до Шпакевича на ім'я. Про всяк випадок буркнув Ти з мене приколюєшся? І поторсав десятикласника за плече. Голова сповзла з коліна, слідом посунувся тулуб і через секунду того Шпакевич мішком повалився на підлогу. Марк не чіпав його, вирішивши, що юнак знепритомнів, побіг до Фізрука. Той лише приклавши вуха до грудей Шпакевича, зрозумів, що з хлопцем скоїлось дещо гірше за втрату свідомості. Далі Фізрук діяв правильно. Двох дівчат послав по медсестру, ще одну з восьмого А – позавуча. Товариш Шпакевича із 10 Б наказав викликати швидку – а потім до приїзду медиків з осатанілим відчаєм робив юнакові штучне дихання та непрямий масаж серця. Усе правильно. Проте врятувати того не вдалося. Лікарі приїхали за чверть години і константували смерть. Марк зітхнув і пригадав від дідові слова. «Ти ж розумієш? Це збіг». «Певна річ, збіг. Тоха нахилився, щоб зав'язати шнурівку, а потім чи то якийсь... Клапом усередині нього закрився, чи то якийсь запобіжник не спрацював. І хлопець гигикнув. Присів і сконав. Отак просто. А Марк випадково опинився поряд. Але багато хто так не вважав. Особливо тепер після самогубства Гришиною. Батьки Шпакевича дали дозвіл на синового тіла. Та попри те, що минув уже тиждень, причину смерті досі не з'ясували. Тоха був здоровий, як віл. Не курив, не зловживав алкоголем, ні на що не скаржився, не мав проблем із серцем, узагалі майже не хворів, тієї середи ні з ким не сварився та не нервував. Ніхто не розумів, що мало трапитись, щоб отак по-брутальному швидко спровадити його на той світ. Мар кинув тоскний погляд на будівлю школи за спиною. Півроку його не помічали, і це дошкуляло, тепер усе склалось навпаки. Проте від цього тільки погіршало. Учора було трохи легше. Кілька разів із задніх парт долітало притишене малюк-мордор. Однак учора подробиці того, що відбулося з Юлою Гришиною, знали лише Маркові однокласники. Ну, максимум, кілька учнів із восьмого Б. Зате ввечері і вночі, поки хлопець лежав, заплющивши очі, і пригадував бурсука з паруючими нутрощами. Учні переписувались. Ділилась припущеннями Інформація ширилась мережею Немов пожежа сухим степом І сьогодні про нього говорила вся школа Кожен, хто ступав на шкільний ганок Не міг відвести від Марка очей Так наче того було відлито із золота І водночас старанно обходив хлопця Так ніби він міг ужалити поглядом Марк опустив очі на білі носаки Кеді в конверс Пальці на ногах задобіли Так що він уже їх не відчував а потім гірко посміхнувся. Це ж треба. Двоє людей мусило вмерти, щоб він став знаменитістю. Розділ 5 Марк? Хлопчак скинув голову і інстинктивно скулився, сховавши під за комір куртки. Над ним нависав Андріан Фесенко із 9 Б, плечистий, чорнявий із причепливими карими очима. За ті кілька секунд Поки наважувався дивитись дев'ятикласнику в очі, Марк устиг помітити глибоку подряпину над лівою бровою, а потім відвів погляд. Руки Адріан тримав на кермі нового, заледве не стерильного, цілковито чорного велосипеда Ghost Kato X, поставленого так, щоб 28-дюймовим колесом перекривати Марку шлях до відступу вгору до Пушкіна. Марк здивовано кліпнув. По-перше, він ніколи не бачив, щоб хтось катався на велику такою ранньою весни. А по-друге, ще вчора Адріанові батьки привозили його до школи на чорному Land Cruisers із тонованими вікнами та чотирма вісімками на номерному знакові. Якби Марковий було відомо, скільки коштує Ghost, він би не дивувався. Проте хлопчака найцікавили велосипеди, і він не знався на них. Праворуч і позаду Адріана – Заштовхавши долоні до кишень джинсів, стріміли Єгор Лямчик та Олег Бошко з 8 Б. За ними Орест Мрозович, єдиний серед усіх Марків-однокласник. Трійця обступила Марка ліворуч, притискаючи хлопця до клумби. «Здоров!» – привітався Адріан. «Здоров!» – Марк кинув боязкий погляд на дев'ятикласника, відзначивши, що той зирить немов би крізь нього. «Що робиш?» Чекаю на початок уроків. Уже ж був дзвінок. У нас сьогодні немає першого. Сплюнувши під ноги, кинув Орест. Мрозович був невисоким, як Марк, і таким худим, що шкіра на прищавому обличчі аж світилась, а долоні нагадували щурячі лапки. Мішкуватий зимовий одяг, мов би, заковтував його. Хорест слухав важку музику, погано вчився та був єдиним із восьмого А, хто так і не припинив чіплятись до Марка за першої ліпшої нагоди. А через лоб над подряпиною пролягла зморшка. Адріана бентежив насичений зелений колір Маркових очей. Він намагався збагнути, якого дітька, цей товстозадий шкет із восьмого А, припхався на годину раніше та пасе всіх, хто заходить до школи що більше імовірних причин зринало в голові, то більше Адріан жалкував, що наважився на цю розмову. «Чого тобі?» Ховаючи переляк, Марк намагався говорити виклично, проте голос зрадливо ламався та тремтів. «Хотів спитати, це правда? Ти з нею бачився?» Слова наче вмирали перед тим, як вилетіти з рота. «Ну, перед тим, як вона стрибнула». «Так». «Щось казав?» Маркс стипив зуби так, що на округлих вилицях виступили жовна. «Ти куди?» «Нагору». «Добре». Що їм до того, про що вони говорили? Невже це щонебудь змінить? Невже є слова, якими можна виправдати безглуздість Юлиної смерті? Полегшити страждання близьких? Слова, почувши які, її батьки витруть сльози, похитають головою та скажуть «А, тепер інша річ, тепер усе зрозуміло» пожираючи очима Адріана та хлопців, що переминались за його спиною. Марк дратувався, і тому мав вигляд значно старшого. А може вони справді такі тупі, що вважають, начебто гришеній за хвилину до смерті відкрилась якась селенська істина, і вона поділилась нею з однокласником, якого майже не знала? Так казав. І що? Нічого. Я запитав, куди вона йде. А вона? Відповіла, що нагору. Нагору. Адріан поворушив губами, неначе пробуючи, яке воно на смак. Останнє слово перед смертю. І все? Ага. Запитувати про того шпакевича він не наважився. Мовчки викрутив кермо та покотив велик до шкільного входу. Олег, Єгор та Орест побріли слідом. Останній вискочив наперед і відчинив перед Адріаном двері. Дев'ятикласник переїхав через поріг переднім колесом, а тоді повернув голову. «Блядь, малий, ти стрімний, він говорив голосно, щоб Марк почув, але звучав так, наче щойно отримав копняка підзад. «Ні, я тобі серйозно кажу, ти нахір стрьомний, і ти із цим краще зав'язуй!» «Зав'язуй і з чим?» – подумав Марк. Орес цупнею притримав двері, поки решта заходили. Марк розглядав металевий ланцюжок із куполом Аскін-Александрія у формі гігантського медіатора на його шиї. «Не дивись на мене», – зашипів однокласник. Марковими грудьми інстинктивно здійнялась хвиля холоду. Разом з тим щось утримало його від того, щоб опустити очі. Орест спершу отетерів від такої зухвалості. Проте за секунду по полотнів зіщулився під поглядом. "Бля, я сказав, не дивись» і зник за шкільними дверима.